Tú. sme tesne pred Vianocami, tak to vyzerá tak, že iní sú v chaose, čo ešte všetko nemajú, či majú darčeky, či majú poupratané či okna svietia, iní sú ešte práci a celí nervózni či to zvládnu. No a tí ďalší už majú všetko pobalené, urobený porianočok a všetko. O tomto by sme sa mohli niekedy inokedy baviť s mojou hostkou, že kto prečo a ako. Počúvate mini Reláciu s Erikou o živote, skrátenú, ale za to absolútne nabitú informáciami, pretože mojim hostiom je dnes Katarína Čičmancová. Ja tvrdím, že je najlepšia numerologička, takže berme to, že to, čo sa dozvieme, ak to my nepokazíme v našich životoch, tak to bude platiť a to vo všeobecnosti. Uvidíme, možno sa počas relácie dozvieme, nakoľko my ako ľud môžeme ovplyvniť tú moju otázku, že ako na tom bude aj vláda a celkovo slovenská politika v roku 2025. Dobre, takže e, môžeme začať. E, rok 2025, súčet tohto roku 2 plus 2 plus 5 je 9. 9 znamená koniec starého a začiatok nového. Čiže môžeme očakávať v tomto roku, že všetko staré sa pominie a všetko staré potrebujeme pustiť. Ak to nepustíme my, ono vesmír univerzum urobí zoberie, poriadok. Urobi poriadok. Presne tak. Čo by som povedala? Deviatka je aj... Alebo deviatka príslucha planete Marsu. A Mars je oheň. Čiže tento rok bude nabitý dynamikou, nabitý akčnosťou, nabitý rýchlosťou a rýchlými udalosťami, ktoré budú súvisieť aj povedzme, s tým ohňom. Ale deviatka, k ohňu patrí aj železo, čiže všetko, čo sa bude týkať železa, prípadne potruby alebo takýchto vecí, to bude súvisieť práve s týmto rokom. Dostaneme sa ešte neskôr k tomu, po poviem aj k tomu nejaké veci. Takže na sekundu ťa preruším, tak to znamená, že vojna sa môže ďalej ťať. na celom svete, však oheň a takisto teda potrubia môžu sa ničiť alebo Potrubia sa môžu, dostaneme sa neskôr k tomu, vysvetlím aj tie potrubia, dobre? No, v podstate, čo sa týka deviatky, deviatka nám dáva ale obrovské množstvo príležitostí. Deviatka je rozum, vnímanie, učenie životné skúsenosti, ale na druhej strane veľa možností a príležitostí na základe našich životných skúseností. Dobre. Čiže deviatka nám otvára aj nový svet príležitostí. Keby sme sa mali pozrieť na deviatku, tak jak sme už spomenuli, rok, čo nám prinesie rok 2025, tak ono, keď si pozrieme, vždy tie energie na konci roka sa nám prelínajú už s následujúcim rokom. Čiže vidíme, že už december začína byť taký dynamickejší. Nemyslím si, že je to len hektickosťou Vianoc ale začínajú sa aj hýbať živly alebo ozývať živly. Vieme, že v Kalifornii bolo slabšie zemetrasenie, ono toto už postupne začína prerastať alebo prichádzať energie nového roku. A zase naopak v januári ešte doznievajú energie starého roku, čiže roku 2024, čiže ľudia budú ešte veľa bilancovať, prehodnocovať a uzatvárať akoby ten starý 24. rok. Pamätám si, že si hovorila v 2024 roku, že najhorším živlom, ktorý nás postihne, bude voda. A teda naplnilo sa to absolútne? Naplnilo sa to absolútne, keď si zoberieme hlavne druhý pol rok, keď v Poľsku praskla nejaká elektráreň alebo nejaká prierada, priehrada tam sa vyliala. Vieme, čo sa dialo v Taliansku, vieme, čo sa dialo v Španielsku, v Portugalsku, v Čechách, v Čekách, samozrejme aj na Slovensku, Bratislava, myslím si, že Nové zámky. Čiže a voda mala v láni hlavné slovo. A teraz, bude Dobre? Mať a teraz voda ešte ostáva a bude sa nám hlásiť oheň ale s ohňom budú súvisieť aj ďalšie veci, ale k tomu sa za chvíľočku dostaneme. Išla by som systematicky po mesiacoch. Čiže dvojka február znamená vzájomné dohody, medzi nejaké vzájomné komunikácie, či už v rámci vlády alebo medzinárodné komunikácie. My si jedno potrebujeme uvedomiť, že Slovenská republika vznikla rozdelením Československa, teda 1.1.1993 vzniklo Slovenská a Česká republika. A tento dátum pre Slovensko nie je dvakrát dobrý, pretože všetky medzinárodné dohody, ktoré my podpisujeme, takisto aj Česká republika, vždy sú v neprospech Slovenskej a Českej republike. Čiže zahraničie... Tým dátumom, hej? Tým dátumom, hlavne tým rokom. 1993, mm -hmm. ten rok nám dáva obmedzenia mm -hmm. a vždy my vychádzame z toho nevýhode. Ono myslím si, že stále za tých posledných 30 rokov je to aj vidieť, že vždy buď sú nanazovalené nejaké sankcie, alebo je nám prikázané, na čo budeme peniaze, ktoré dostávame, míňať alebo teda na čo ich potrebíme. Čiže aj teraz vo februári prídu situácie alebo zmluvy, ktoré budú podpísané, opäť budú nejako v neprospech Slovenskej republiky alebo v neprospech obyvateľstva. Celým týmto rokom sa budú ťahať zmluvy ktoré, alebo dohody, ktoré súvisia s financiami a nebudú dobré hlavne pre malých a stredných podnikateľov a celkové bude veľa... veľa poplatkov ľudia budú platiť, dane budú, všetko bude zvýšené a príde drahota. A toto sa nám ťaha celým rokom. Marec je ale zaujímavý veľmi aj tým, že v marci môže dôjsť k takej patovej situácie, čo sa týka vlády a v marci môže odstúpiť slovenská vláda. Sú, v priebehu roku sú tri také situácie, to je marec, jún a august, kedy vláda nebude vedieť sa nejako pohnúť, alebo nebude vedieť, ako ďalej vládnuť, riadiť. a Teda dostane sa do slepej uličky, z ktorej nebude vedieť vísť. Ak by vláda v marci sa udržala, že teda slúbi ľuďom nejaké benefity, alebo nejaké úľavy a Dostala by, teda, ostala by pri moci. Ďalšia taká zložitá situácia pre ňu príde v júni, v 6. mesiaci. Ja, to skoro, po 3. už 6. Čiže ďalej v apríli, apríli sa začne zakladať veľa nových politických strán. Ešte ďalšie. Dobre. A nejaký líder politickej strany sa bude chcieť zviditeľniť a tento bude mať tendenciu hlavne zgrupovať mladých ľudí a slubovať im prosperitu, slubovať im, nazviem to, krajšičný trešok, s tým, že bude zvolávať rôzne mítingy, aby, aby ľudia prejavili svoju nevôľu aktuálnej situácii, prípadne k aktuálnej vláde. V máji, to máme, sme mali apríl, v máji, máj, je odporúčam ľuďom dávať si veľký pozor na zdravie. V máji, v júni môžu prísť nejaké choroby. Pozor, tieto choroby prídu zo zahraničia. Čiže nie je to nič o nás. Čiže niečo také ako COVID? keď nám sem... e, Môžu to byť nejaké, opäť nejaké vírusy, ale mne tu práve, že ten máj, jún vychádzajú aj obmedzenia alebo prekážky akoby na cestách, čo môže, buď môžu... Nechcem povedať, že nás zavru, ale nastanú nejaké obmedzenia v pohybe, čiže ľudia nebudú asi môcť cestovať tak, jak uh -huh. boli zvyknutí. Niečo sa udeje, pretože už má jún, si dovolím povedať, že sa začne hlásiť matka zem a matka príroda a začnú, určite začnú povodne môžu začať, pozor, nie na Slovensku, ohnie a rôzne výbuchy, čiže sopky alebo teda prírodné živly sa začnú hlásiť už máj, jún a prípadne aj zemetrasenia. Tu si dovolím povedať, že naozaj Slovenská republika má nad sebou obrovskú ochranu. A my tu nemáme žiadne aktívne sopky, ktoré by nás mohli znepokojovať alebo ktoré by, ktoré by proste boli činné. Čiže ohne by sa Slovensko mali vyhnúť, ale nevyľúčujem záplavy a nevyľúčujem slabšie zemetrasenia. No až by sa neozvala, máme nejakú slabú sopku pri kremnici, tak možno aj to sa môže ozvať. Uvidíme. Proste, uvidíme. ale príroda nám ukáže, že nie sme takí príroda, páni, ako si myslíme. Všetko sa čistí. A keď niečo staré končí, keď sa niečo staré búra, vždy tam vzniká veľká sila a veľký odpor. A toto vzniká aj teraz. Čiže vzniká tamto napätie, koniec starého, začiatok nového. Aj v osobnom živote? Aj v osobnom živote, prídeme aj do osobného života. To by som ešte chcela povedať, že jún, júl, august. Ľudia, aby zahnali nejaké také tie vnútorné strachy, obavy, pocit nestability a pocit neistoty, začnú sa venovať nejakému umeniu, Začnú objavovať niečo, niečo nové, alebo hľadať nejaký nový spôsob pre radosť, pre potešenie, ale aj na prežitie. Niečo tak, jak bolo v roku 2020, bol COVID a vlastne prišiel fenomén online svet. Vďaka COVIDu sme pochopili, že vieme fungovať cez, cez počítače v online svete. A niečo obdobné by malo prísť aj teraz v lete, kde ľudia naozaj na základe toho, že budú potrebovať niečo robiť, podbuď potrebovať sa nejako uživiť, čiže budú hľadať nové spôsoby, jednak obživy, ale aj radosti, potešenia, aby z tej situácie, ktorá nastane, sa preorientovali na niečo úplne iné, alebo proste, aby zamerali svoju pozornosť takým tým radosným smerom, by som to možno povedala. Čiže to by sme mali mať leto. Čiže ešte raz, začnú sa tam rozvíjať rôzne talenty u ľudí, ktoré doteraz neboli prejavené. V auguste, jak som už povedala, tam môže byť tá, ten tretí, tretí raz, že by ak nepadne v marci alebo v júni vláda, tak proste k tejto situácii už dojde v auguste. A to už akože naozaj... Tam by to už malo byť naozaj, pretože na prelom septembra-októbra vychádzajú voľby. Čiže na jeseň od septembra sa ten svet tu bude úplne meniť. Tu by som iba ešte povedala, že Jak som hovorila, že v septembri, e, v apríli začnú vznikať nové strany a že teda objaví sa tam nejaký líder, ktorý bude dávať o sebe vedieť a bude burcovať ľudí, ten sa nám na jeseň viacej začne prejavovať a viacej sa začne ozývať, čiže to je jedna vec. A mládež bude uh, ešte viac uh, viaň, uh, Mládež môže byť ešte viacej zneistená alebo mať, uh, ísť s takým tým revolučným nastavením. A môže sa to prejaviť aj potom búrením sa v uliciach, alebo proste takými náladami nespokojností, ktoré budú potom v uliciach. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť. Ak budú v septembri voľby, je potrebné, aby naozaj boli zvolení úplne noví a mladí ľudia. My si potrebujeme uvedomiť jedno, že tento rok 2025, čiže deviatkový rok, nám uzatvára jednu etapu života alebo jeden cyklus. A tento cyklus je prechod medzi starým vekom, vekom rýb, čiže to bola doba od Ježiša Krista až po súčasnosť. A otvára sa nová doba veku Vodnára. A to je nová doba, ktorá bude trvať ďalších približne 2160 rokov. Čím bude hlavne... No, no a v podstate tá, tá doba nová 2000 bude charakteristická ľahkosťou citom, radosťou čiže ľudia viacej budú prejavovať svoje emócie hm? zakiaľ v tej tisíckovej dobe tisíc, sme všetko brali cez materiu, cez silu v 2000 pôjde viacej cez emócie cez radosť a cez potrebu pomáhať si Pekné. Čo je ale veľmi dôležité, že stará vláda, ak by prišli predstavitelia novej vlády, ale v starom režime, keby som to tak mohla povedať, alebo so starým myslením, nemajú šancu sa uchytiť, pretože naozaj od toho decembra a novembra, decembra, keď bude treba nastavovať nový režim, nový systém krajiny, musí byť o 180 stupňov iný, ako bol doteraz. Pretože toto že... neplatí len pre Slovensko. Toto neplatí len pre Slovensko, toto platí pre celý svet. Pretože vidíme, že v Nemecku, čo sa deje, vidíme, že aj vo Francúzsku sú jednak nepokoje, jednak padla tam vláda, alebo odstúpil tam e, predseda vlády. Toto sa bude diať v celom svete. Ale ako na to, aby nastala výmena Áno, nastala, že tá výmena bude celosvetová. Nie je to len na Slovensku, ale je to celosvetové. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že títo noví predstaviteľia musia už prísť s novým myslením alebo musia mať v tej vláde nových ľudí alebo ľudí s novým myslením, čiže už mladšiu generáciu, ktorá ten systém nastaví. Ja keď aj učím na kurzoch numerológie svojich poslucháčov, tak hovorím vždy, že 80. ročníky dokážu postaviť ekonomiku štátu na nohy a 90. ročníky dokážu postaviť systém školstva. Mm. Čiže, lebo osmička v numerológii je, sú peniaze, biznis, obchod, čiže všetko, čo súvisí s obehom peniazí, ale e, osmička súvisí aj s právom, justíciou, čestnosťou a spravodlivosťou. A Keď sa my pozrieme na 80. ročníky, je to veľmi dravá generácia, ktorá naozaj sa potrebuje, potrebuje byť finančne zabezpečená a oni naozaj s tými peniazmi vedia narábať. Čiže ak do vlády začnú vstupovať práve štyriciatníci, čiže e, zoberme si, že 80. 80 až 89. Čiže 80, tí, čo sú narodení v 80. roku, už majú 44 rokov. A to sú ľudia, ktorí už rozumejú životu, majú nejaké praktické skúsenosti, čiže niečo si už preskákali a vedia sa k povinnostiam aj zodpovedne postaviť. Dobre, tie si myslela takto tí mladí. Ja som myslela, že zase tam budú ohurovať tých 20 ročník a 18 ročník. Pozor, nie ročný. 20 roční. Čiže mladá generácia v zmysle... Zoberme si, že teraz sú tam väčšinou 60. 70. ročníky. Áno. To je generácia, ktorá naozaj má ten starý spôsob rozmýšľania. Oni budú mať tendenciu stále všetko budovať na starom základe. A v podstate zoberme si, že my ideme stávať nový dom. Máme e, po, veľký pekný pozemok a na ňom je starý dom. Čo musíme urobiť? Nerenovovať, postaviť nový, zhodiť dom, starý, ale len v roku 25. Pozor, ale rok 25, e, ja by som to povedala, že prídu búracie práce. Uh -huh. Čiže my potrebujeme to staré, nefunkčné, možno hnilé, e, e, zbúrať od základov, čiže aj základy, a to sa teraz v roku 2025 bude diať, aby sme my vytvorili čistú pôdu pre stavbu nového Rozvoj. domu. Rozvoj, teda, aby sme nastavili, alebo aby sme si tú pôdu pripravili tak, aby sme tam mohli postaviť nový, svetlý, moderný dom. Takže a toto sa. Ide... Toto sa ide diať teraz v roku 2025. Čo by som odporúčila ľuďom? Netreba sa týchto zmien a premien báť. Odporúčam všetkým nezaoberať sa vonkajším svetom. To, čo sa deje vonku, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje vo svete, čo sa deje v politike, venujme sa sebe, svojmu vnútornému rozvoju, venujme sa našim rodinám, hľadajme silu a podporu tam, a tam zameriavajme našu energiu. Niečo obdobné, ako to bolo v roku 2020. Korona veľa ľuďom pomohla, veľa ľudí sa zmobilizovalo, postavilo na nohy, možno by som povedala, že aj zbohatli, alebo teda finančne sa odrazili veľmi pozitívne. A boli ľudia, ktorí to obdobie nezvládli ani fyzicky, ani mentálne. A to isté platí aj teraz o roku 2025 zamerajme sa na to, čo chceme my. Stanúme si my cieľe, dajme si úlohy, ktoré chceme zvládnúť, alebo teda čo chceme v živote dokázať a my si potrebujeme stanovať akoby nové cieľe do budúcna. Pretože budúci rok 2026 ideme do jednotkového roku. A jednotka znamená vždy nové začiatky. Čiže ak my si teraz v 2025 správne upraceme, alebo upraceme všetko nepotrebné. Pustíme, jak nefunkčné vzťahy, jak ne... neprosperujúcu prácu, alebo v prácu, v ktorej sa necítime dobre. Všetky zbytočné materiálne nepotrebnosti, ktoré nám už neslúžia. Posuňme ďalej. Dajme to ľuďom, ktorým to možno urobí radosť a budú to vedieť ešte využiť. Ale nezaťažujme sa minulosťou a nezaťažujme sa materiou. To by som povedala, že je motto pre tento rok pretože nepustí nás to potom ďalej do nových možností, nových príležitostí, ktoré tu prichádzajú práve na ďalšie obdobie roku 2026-2027. Takže dá sa povedať, že tento rok 2025 bude takým ľuďom vlastne pomáhať ktorí sa s ľahkosťou vedia vzdať veci, ktorí sa nedržia toho minulého, aj keď je to ako všeobecne možno uznávané že musíme držať rodina pohromade preto už každý každého neznáša Veľmi dobre povedané tá prvá čas, že potrebujeme sa s ľahkosťou zbaviť nepotrebného Čiže naozaj pustiť hlavne to materiálne hmotné a zamerať sa hlavne na tie vzťahy čo je tu veľmi dôležité, že naozaj je potrebné hľadať spôsoby a riešenia, ako tá rodina má fungovať alebo ako by mohla fungovať. Dobre, čo by som ešte chcela povedať pre tento rok. Z hľadiska čínskeho kalendára je to rok hada alebo rok zmie. A had vždy prináša nové veci. Staré púšťa, pozor, nie, najprv staré púšťa, aby mohlo prísť nové. Hád to kožu. Had zhadzuje kožu, čiže púšťa minulosť a otvára priestor pre budúcnosť. Keď si zoberieme rok hada, také čo je pre nás, pre našu krajinu také veľmi významné a dôležité, bol to rok 1917. Vieme, že bola Veľká oktobrá socialistická revolúcia, pád cárského Ruska a následne vznik sovietskeho zväzu, Ale e, v tom istom období aj e, rak, Ríša, zaniklo aj Rakúsko-Uhorsko a následne v roku 1918 vznikla prvá Československá republika. Čiže pre nás naozaj veľmi pozitívne obdobie. A takto sa my potrebujeme pozerať aj na ten rok 2025. Druhé obdobie bol rok 1989, aj to bol rok hada. A čo, čo sa stalo? V podstate zanikla Varšavská zmluva, následne zanikol socializmus, alebo zanikol socializmus a následne prestala platiť aj Varšavská zmluva. Čiže zás to bolo veľmi dôležité obdobie alebo veľký zvrat na dlhú dobu, na dlhé obdobie. A takéto niečo sa nám ide diať aj teraz v roku 2025. Čiže ja by som týmto chcela ľuďom odporučiť, nebáť sa. Nebáť sa ísť do nových vecí, nebáť sa prispôsobovať sa novým udalostiam, novým zákonom, novým predpisom, pretože tie nám prinesú m, krajšiu budúcnosť, možno by som povedala alebo proste prinesú nám väčšiu radosť do života, ako to, v čom aktuálne žijeme. Dobre, ako to bude teda po jednotlivostiach, takéže... Mám zmeniť prácu, ale som konzervatívny. Čiže treba si uvedomiť, že pokiaľ nebudem mať odvahu, tak ako tento rok mi neprinesie nič pozitívne. Ja by som to povedala, že ak my tú prácu nezmeníme, tak to univerzum to spraví za nás. Oni nás tej práce vyhodia. Čiže my sme potom už nútení hľadať spôsob obživy. Nemá význam plakať, nemá význam sa stiažovať, pretože tým sa človek nikde neposunie. Ak sa budeme spoliehať na systém, ak nebudeme chcieť my spraviť zmeny, tak samozrejme, že ten rok 2025 nám neprinese žiaden úžitok a budeme sa v ňom trápiť. Nemôžeme sa spoliehať na to, že sa o nás niekto postará. Každý musíme zobrať život do svojich rúk a starať sa o seba sami. Takže byť zodpovedný? Zodpovedný voči sebe a hľadať nové riešenia. Len to potom môže z hľadička štátu znamenať, že nebude ten štát už na toľko sociálny. Ako teraz máme, že každý má natrčenú dlaň ešte, ešte, ešte. Toto prečo štát neurobil? Toto prečo štát neurobil? Toto, ja by som povedala, môžem. že presne to nastalo v tom období socializmu, kedy ľudia boli nastavení na to, že zo štátu všetko dostane a všetko bolo samozrejmosť. Či to bolo školstvo, či to bolo zdravotníctvom, v podstate občianská vybavenosť, všetko. Všetko. Viac menej bezplatne, ale ten systém skončil. A ľudia sa nestihli za tých posledných 30 rokov preprogramovať na tom, uh -huh. že v prvom rade oni sú zodpovední sami za seba a oni sa potrebujú o seba postarať. Zoberme si, že aj v prírode je to tak, že iba silný jedinec dokáže prežiť. Čiže aj. Možno, pozor, ja sa teraz nechcem nikoho dotknúť a nechcem na nikoho útočiť, ale naozaj tí, ktorí sa budú snažiť zmobilizovať svoje sily a budú prejavia nejaký ten záujem zabojovať v tom živote. Pozor, to môžu byť aj chorí ľudia, to môžu byť aj invalidi, to môžu byť ľudia, ktorí sú duchom silní. Čiže každý a proste... na svojej úrovni. Každý na svojej úrovni a chce žiť, chce sa posúvať, chce raz. Každý si nájde ten spôsob svojej obživy. Ja by som naozaj dávala ako príklad ten rok 2020. Myslím si, že to bol rok, ktorý veľa ľuďom pomohol. Veľa ľudí duchovne veľmi posunul a to isté sa bude diať aj v tomto roku. Pretože my, keď budeme potrebovať zvládať všetky prekážky, ktoré nám živly prinesú, tak budeme hľadať spôsob a riešenie, ako prežiť. To by som možno ešte povedala aj to, keďže deviatka je ten e, Mars, a teda boh vojny, vo vojne všetko ide rýchlo, dynamicky, akčne, hlava, nehlava. A takto isto my potrebujeme tento rok žiť, možno v strese, možno v napätí, ale zobrať ten život do svojich rúk. Nebáť sa, nevzdávať sa, nepodliehať strachom z toho vonkajšieho okolia, z vonkajšieho prostredia, ale ešte raz ísť do svojej hĺbky, ísť do svojho vnútra a hľadať tie nové spôsoby a riešenia pre seba. Ale ty si vravela, že nastáva ten vek Vodnára a jednu z vecí, ktoré sa spomenala, bola pričnosť, že navzájom si pomáhať to momentálne až tak ešte je, nie je je vzdušný živel. Čiže všetko sa bude šíriť vzduchom, to už vidíme, že za posledné obdobie máme tu wi máme tu mobilné telefóny, e, veľmi sa z, internetové, a, médiá. internetové médiá, e, letecká doprava e, je využívaná ďalej, e, častejšie, viac a viac, čiže všetko, čo sa tie, šíri vzduchom, sa v tejto nobe za, dobe začne viacej dostávať na povrch. Keď si zobereme aj zdravotníctvo, dnes už viacej funguje na rôznych frekvenciách, na rezonanciách, čiže dnes už nepotrebujeme brať lieky, ideme k nejakému lekárovi, ktorý používa tie nové prostriedky, kde, kde nás naopak prebroníme, čo sa deje. Je, ale nás to áno, stále hej, čiže áno, že sú rôzne skénery, ktoré, o, ktoré oskenujú náš zdravotný stav a už sa. Mieme práve prostredníctvom takýchto zariadení liečiť. Čiže toto je, by som povedala, nová doba alebo éra budúcnosti. Takže všetko, čo sa šíri vzduchom, takže keď si budeme vyberať nové zamestnania, kurzy, ktoré chceme navštíviť, tak toto bude mať takú prednosť, ak máme Ale ja som pochopila, keď som ťa dobre počúvala, že aj umenie možno iného druhu, ale že také veci pre radosť sa budú tiež šíriť. Burs, ešte raz, s tým, že prichádza nová doba, Staré začne zanikať, staré remeslá, staré povolania začnú zanikať. Ono keď si zobereme: v poslednom čase máme veľa súkromných televízií, máme veľa blogerov, máme veľa... No, každý, každý už hovorí všetko, za, uh, za všetkých hovorí. Každý hovorí, áno, ale je veľa speakerov, veľa blogerov, veľa neviem, teda týchto nových každý povolaní. Každý píše knihy. Dobre, čiže to, vznikli povolania youtuberov, vznik, vznikajú povolania, ktoré, povedzme, ešte 10 rokov dozadu sme nemali o tom ani šancu. Šajnú. Čiže teraz prídu za povolania, ktoré naozaj sa začnú objavovať ako niečo nové, ale také, čo sa udomácni a proste ide to s nami ďalej. Dobre, dá sa troška rozobrať, že či bude viacej prijat tento rok vede alebo nejakému spiritualite. Alebo... Ja, som to, ja by som ešte, poďme postaviť ten dom. Čiže Decem, máme, ešte e, máme, máme, e, máme pozemok, máme starý dom, ktoré potrebujeme búrať. A rok 2025 je presne o tom búraní. Čiže teraz nejdeme ešte nič budovať, mm. teraz nejdeme nič hľadať. E, my potrebujeme si spraviť najprv poriadok, aby sme ten náš dom snov moderný, presvetlený, inovatívni, mohli postaviť. Takže zatiaľ sa zbavujeme všetké všetkého starého, aby sme mohli potom prichádzať na, na to nové. Tuto by som ešte povedala, že e, rok 2026, čiže 2025 nám všetko ukončuje... 26. nám otvára nové možnosti a nové príležitosti. Čiže tam potom príde rozvoj vedy, rozvoj kultúry a týchto, týchto odvetví, ale aj rozvoj priemyslu a všetko, čo súvisí aj s hospodárením v krajinách alebo s hospodárstvom v krajine. Ale e, zás nemôžeme povedať, že deviatko všetko končí a teraz ráno sa zobudíme 1.1.26 a ideme. 26 a ideme. Yes. Čiže e, je potrebné si uvedomiť, že ešte rok 2026 a 2027 budú tie ťažké rozbiehajúce sa roky, a v, e, kde naozaj sa ten systém bude musieť nanovo naštartovať. Čiže budú potrební noví lídry, noví ľudia, nové myslenie, už také pokrokové, inovatívne, ktoré nasmeruje ľudstvo na, ten, na tú novú dobu veku Vodnára. A od toho roku 2028 by už za, malo začať byť dobre. No, treba dožiť uh, keby, sme, keby sme sa na to pozreli opäť historicky, rok 2018 skončila Prvá svetová vojna. 1 a 8 je 9. V roku, 2000, roku, 1900, ja som 2018, takže roku 1918 ano. skončila Prvá svetová vojna, 1 8 je 9. V roku 1945 skončila Druhá svetová vojna, 4 a 5 je 9. A v roku 2027 skončí tento systém, 2 a 7 je koľko? 9. 9. Mm -hmm. Čiže potrebujú ľudia ešte prežiť tento rok, nastaviť sa na rok 26-27, aby naozaj už v roku 2028-29 sme mohli povedať, že ideme budovať novú spoločnosť, nový systém a začne nám byť lepšie alebo začne nám byť dobré. Ďakujem ti veľmi pekne. Ešte na záver, lebo náš čas je obmedzený práve preto, že vysielame teraz v sobotu. Nechcela som čakať až do vtedy, keď už bude neskoro. Tomu treba už na konci roka vedieť, aký rok nás čaká. Takže ešte do tých osobných životov, len keby si zboraznila, toto bolo také aj celoštátne, aj osobné, že čo sa dá ešte do tých osobných dať? Ja by som povedala, že hlavne ľudia, ktorí majú nejakým spôsobom v svojom dátume narodenia deviatku. Čiže narodený 9. 18. 27. Čiže súčet je vždy 9. septembroví ľudia alebo ich rok narodenia je deviatkový. Pre, týmto, pre tých tento rok bude veľmi akčný, veľmi aktívny a títo ľudia je potrebné, aby boli aj trošku taký opatrnejší a ale majú veľkú šancu ten rok zvládnuť v pohode. Možno by sa ešte na záver dalo povedať to, že je nesmierne dôležité, ak chceme rok 2020 prežiť, on nepríde sám od seba, že nám bude dobre. My sa potrebujeme o to postarať my aspoň, aspoň trošku prispieť do toho spoločného, alebo či už rodinného, alebo keď sa budú vytvárať nejaké komunity, začať sa v tých komunitách angažovať, začať hľadať to dobro, plniť si aj svoje, by som povedala, také tie osobné alebo ročné úlohy, pretože každý máme nejakú svoju ročnú úlohu, ktorú máme plniť. Hovorí sa to aj osobná ročná vibrácia. To, to a, sa dá vyrátať. Hej? A toto sa dá vyrátať, čiže keď zrátajú ľudia svoj deň narodenia plus mesiac narodenia a v roku 2025 je deviatka, čiže prirátajú tomu číslo 9, to je ich ročná úloha, čo majú v roku 2025 zvládnuť. A ak si ľudia naplnia tieto svoje úlohy alebo uh, to poslanie, ktoré v danom roku uh, majú, Blično, zvládnuť, majú zvládnuť, nemajú sa čoho obávať. Pretože tým pádom automaticky idú plusovými energiami a tá, ten, ten strach obavy, neistota, nestabilita sa ich nebude týkať, pretože vedia sa cesto to preniesť. Super, veľmi pekne. Ďakujem. To bola Katarína Čičmancová zo školy numerológie. Ešte raz ďaká. Krásny rok želám. Vám všetkým samozrejme. Prajem všetkým poslucháčom, aby naozaj našli v sebe vnútornú silu. Išli sami do seba a nech v radosti, v šťasti a v spokojnosti prežijú rok 2025.